Було б смішно вписувати себе у рамки власної історії, я мав перебувати поза ними, адже інакше не міг би спостерігати за всією картиною у цілому, був би лише її деталлю, однією із деталей, піщинкою у пригорщі піску. А так, я сам тримав цей пісок у своїй долоні та просіював його крізь пальці, швидко чи повільно, швидко чи повільно. Тільки одного разу я пошкодував, що поза грою, що моє життя триває не так, як в інших, що приречений на тривалу самотність замість миті солодкого падіння в безвість. Це було дуже дивно. У вашій уяві це дуже обмежується п'ятьма, десятьма, двадцятьма роками власного життя, або ж двома, трьома сторіччями. Але тоді ви не надаєте значення цьому «дуже» пригортаючись сторінки підручника з історії. Все ж таки дуже давно це перебувати в межах власного життя, адже іншого для вас не існує. До та після вражає уяву тільки тоді, коли цей проміжок часу відбувається на власному обличчі. Решта дим. У мене ж усе інакше. Мій план виявився геніальним. Я йшов до нього повільно. Я мав можливість розмірковувати над ним дуже довго. Сам не знаю, як спромігся на правильне рішення. Наймовірніше це трапилося випадково, інтуїтивно. Зрештою, як і все геніальне. Я спробую так само просто розповісти про нього. Набагато простіше, ніж це робив раніше. Адже те, що ви вже знаєте, лише узагальнення, програма. Зазвичай за такими серйозними відкриттями криється інші майже абсурдні, курйозні. Всі великі відкриття починалися з ванни Архімеда, яблука Ньютона чи снів Менделєєва. Щоранку я зустрічав її біля джерела. Її посилали туди, заледве вона досягла семирічного віку. Іти було далеко, спочатку жовтою рівниною, потім угору під променями спекотного сонця. Крім того, Карафа була занадто важка для її худесеньких, обмурзаних попилом та козячим кізяком рученят. Я бачив сотні такої малечі. Тоді і тепер всі вони у сім років мріють бути принцесами, а у чотирнадцять воюють з прищями, у двадцять помирають від кохання, а у тридцять від нудьги та роботи. Є, звісно, варіації на тему, але не для тих, хто Семирічними доглядає кіз, їхня доля здебільшого не має варіації. Отже, я бачив її біля джерела, перед тим, як підставити шийку карафи під струмінь, вона вмивалася, довго терла обличчя, відмивала долоні. Особливо зворушувало мене те, як вона миє ступні, вперто тре їх камінцем, уважно розглядає і знову тре аж поки вони не стають ніжними та жовтувато-рожевими, як пергамент, що світиться на сонці. Потім рівна цілка із дзвоном лилася в карафу. Лилася так довго, що дівчинка встигала трохи поспати на великому круглому камені. Крізь дрімоту вона дослухалась до звуку, прокидалася якраз в ту мить, коли вода наливалася по вінця. Ой, забув сказати. Вона казала тоді «воді». Доброго дня, коли приходила, та дякую, коли карафа наповнювалася. Одне слово звичайне, малий дівчисько. Я бачив все її життя настільки чітко, що моє серце часом стискалося. Я знав, що років у тридцять, народивши купу дітлахів, вона зів'яне. Носитиме чорну туніку та хустку, ховаючи під нею поріділи волосся та спавлене сонцем згрубіле обличчя і так само приходитиме до джерела, тільки вже не казатиме воді ані «добрий день», ані «дякую». Вона вже зараз мала вигляд стомленої. Одного разу я не витримав і поки вона дрімала, вилив половину води із карафи, даючи їй можливість поспати довше. Робив так кілька разів. Коли проробив це в четверте, дівчинка миттєво підхопилася, мабуть, дослухаючись до власного ритму, вона не могла спати так довго. «Ти де?» – дзвінко скрикнула вона. Щоб не налякати її, я змушений був відовкнутися і сказав, що я тут, поруч. Але такий старий та потворний, що краще їй мене не бачити. Вона не наполягала на моїй появі. «Можливо, ти потворний, але ти добрий», – сказала вона. «Я знала, що ти є, я тебе відчувала». Ось яке це було дівча. Відтоді ми почали розмовляти. Вона приходила і завжди запитувала про одне й те саме. «Ти тут?» Спочатку я вагався, чи варто відгукуватися. Але її оченята так прискіпливо ковзали по чагарниках та кам'яних брилах. У них було стільки очікування, що я не міг не відповісти».